مولانا دوله سوالا سوف لا فرق القسم لا فعلا مولانا لقب اغاض تيازل بيالارسي مونږ چې کله دا کې تاب شوکړی نو منږلی وو چې هلته قدرې تذیرې کې دا تحي ضروري ديې تضې داوي یو حقاې خوله شثابت تهم دو م دال علم مو بیا هممو تحق او در م دا وجهول حالله م جمع اړوي محدو لکه مادهما کیو عالم بجمیع اجایہ محدثو نو د دې دلیل ویلاو انا په اتباع د ټول اجزال سره محدث ذکر چا عالم بدو قسمه یو اعیان یو بل ارض اعیان جمع د عین د عین څه توي قائم بي ذاتي ته خدا قائم بي ذاتي بدو قسمه لري اوس اعیان بدو قسمه لري یو توليکی غیر مرکب او یو توليکی مرکب یو د ری دی کی غیر مرکب او یو د ری دی کی مرکب نو غیر مرکبي دا کوم مرکبي د ډول حادثه د چیتواله حادثو نو عیان یو اعزب غم حادثه کی نو چا عیان اورا د ډول حادثو نو معلومه سچ عالم څه شو حادثه تعلم حق عالم سن په کار ده محدث ام محدث سن له نو با هر حال بی زلمنگ را غیلیو جایان بدوقت اسمری یو غیر مراکب آیا اندی یو مراکب آیا اندی کم که غیر مراکب دی او غیر مراکبین یا بغیر مراکبی کل جاو حری پشانت دا جاو حر کل جاو حری پشانت دا چا باندی د جاو حر جوهر او جزء لا يتجزأ جوهر او جزء لا يتجزأ دا داواره یو شېره متکلمینو په استلالی او تر جوهري فرد وای او شوکما ورته جزء لا يتجزأ و جزء لا يتجزأ نو جزء لا يتجزأ ده اغه عین دی چې دا غیر مرکب دی دا متکلمینو په چاپانیز معنی او سوکما خد سره جوزي لا يتجذب منين او جوزي لا يتجذات اللي وشي حق به يا تجذب نوعن بيا غير مرکبي كل جوهر لك سوک يعني العين الذي جوهر فرد ستوي درته جوهر فرد و وضاحت کوي جو حر فرد یعنی العائل اللذی دا آغا عائل توائی لا یقبر لین قسام چی قبول لین قسام نکی لا فعلان ولا احمن ولا فرزن نپک تقسیمی فیلی رازی نپک تقسیمی وحنی رازی او نپک تقسیمی فرزی رازی دیتے سوائی جو حر فرد اوجو زلائی تجزہ اُس یو دا سجوز جپاغی کی لا تقسیمی ٹیں بیلی راجی نم که وعنی رنا او نه که برزی را جی دسی کسم جوز عند المتکلمین سلے حق او دسی کسم جوز عند الحکامات حق دے کباطل لے اگری وید آسی یو دوشتے جپاغی کیا نم که تقسیمی بیلی را جی نم که تقسیمی وحنی را جی نم که تقسیمی برزی را نو متقلمین ورده سوائی حق او اغی ورده سی شوائی باطل اغیوی جوزی لا تجزا باطل لیا تجزا سره حق اوست دلتا که زدری قسمت تقسیم زکار کچی یو فیغیلی دی یو احمی دی اوبل پرزی دی اوو واي په تفصيل نه موقام کې کې تقسیمه په حقیقت کې په 13 قسماره په سو قسماره او اجازه حصرې دادا په تقسیم سره دا یا تقسیم بیا په خارج کې او یا په خارج کې نه موجوديږي یا په تقسیم په کمزه کې موجوديږي په خارج کې موجوديږي او یا په نه موجوديږي کدا تقسیم په خارج کې موجوده کدا تقسیم په کمزه کې موجوده په خارج کې نو بیا با خیالې نه یا به په نفوذ د الی سره او یا به په نفوذ د الی سره نه کې چاته په نفوذ د الی سره ولا آل کا د دا سپ دانې چې په دې چاوي په ایمان کېد چې یو کاټه کې راشي ک په نفوذ د چا سره او آل. الی سره آل. نو دې تبهلې کېږي قطعی د توې تقسیمي قطعی او کپنوفوز د الیس سره نو نبيابه خالی نه يا به مصادمتي شديده غواړي او يا به مصادمتي خفيفه غواړي که مصادمتي شديده وي سم غشیتا سره ډير لوی مقاومت کا نو د توې تقسیمي 3 لک سره چې یو هغه ګيږي هغه ما سې شله اړپري دي چې ماتي نو که تاسو فکر یا خورې نو مقاومت کوي کنه هغه مقابله کوي کنه خپلې ديزان کې دوه ټوټي هغه ده نه پرې دي ټوټي شي کو نفوذ د اعلی قند شه کنه مصادمت شي ردیته وې تقسیمې کثرې او کچرتہ تقسیم په خارج کې راته په نفوذ د اعلی سرم نو خو مصادمت خفيفه غښتا ته و تقسیمي خیرې لکه سری چې کاپل چې نو نف دلی خو نه لیکن مسمتې شدید د نه غواړې مسادمتې خ په غواي دری وواو تقسیمي پلی و تقسیمي کم تقسی وایي دا دری واړه شیک چې په تقسیې پلی کې نو تقسیې پلی دي ته وای چې په خارج کې اقسام متمایز او جو حقیقی کېږي ت خارج کی را ځي او یا بونفوس لی سره دي یا بهې کو قطعی که نه بیا به خالی یا به مصادتې شدیدیده یا خفیفه که شدید دا غښته سرې او که خفیفه غښهیر او کچرتا تقسیم په خارج نه را تقسیم په کم ځ کې نه را ته نه خالی نه یا به قاې مي یا به قاسم وهمی مقصوم بجزی او حاصل بالقسمت بمجزیاتی حاصل او یا بقاسم عکلی مقصوم بکولی حاصل بالقسمت بمکولیاتی كأولو نديته وتقسيمي وهمي كسانيو كسانيو نديته وتقسيمي فرضي مثلا هذا الخط قرن ما تنبل جسمتا جسم ها صفه خط نقطه هذا الخط هذا سره زیاد کې جزئي کو ها کلم خط ها ذا الخط او ذا ها ذا الخط ز تقسيمات نوع قاسم وهم مقسوم جزئي حاصل بالقسمتهم ذا زياد ندي تساوي تقسيمي او کقاسم اکل مقسوم کولی حاصل بالقسمت کلیات لکه زم ما اقل تقسیم د هاغه خطوونکی د خطولو کې خطن اده خطون تقسیمه هاذه الخوت خطوتونه کې خاص خطونو ته فنور خطون خطون ته یو کې ندی دبواي تقسیم فرضي نو یو تقسیم وهني شو بل تقسیم کم تقسیم شو تقسیمې او نرہ سیدے پہ نو تقسیمی وقت او احمی سطح قاسم سوکی مقصوم سوکی حاصل بالقسمت سوکی او تقسیمی فرضی قاسم عقل مقصوم کولی حاصل بالقسمت کولیات دیتوائی تقسیمی فرضی دلتا کی سوال چه توائی توائی چی جو زیلائی تجا زادی توائی نو اقسام دسیم سو شو ٹولم پینزا توائی جو زیلائی تجا زادی توائی جو هر فرد دی توائی آغا ته تا چا قبول د تقسیم نکی نا فیالان ها او نه وحمن پا کمسی شیرات لی او نا پا کسی رات لیشی فارزان نو خلق ہوائی وهم مدرک د جسم او دا اجزا و جسم نده وهم مدرک دا معناگانو دی لکه عداوت پزید که او یا لکه دوستان پاک که وهم خود آغی اطراک کولی شید دا, دا غی اطراک خودی کولیم نشیده چا د جسم او د اجزا و جسم جواب اخل کو چویلی دیکنه نا آغی مقصد دا نده دل تا حسر مو خل کو چویل لیکه وهم مدرک د تیاره زمانہ غانو ده نو انکه حسر د ادراک او وهم په دوی کې نه ده انکه حسر د زمانہ په وهم کې ده سم مطلب د مدرک په غیر د وهم نه بلک شيری شي کې ده دا مقصد نه ده چې وهم دا کار کولې شي نور کارونه نشي کولې وهم خوار کار کولې شي و دغا مدرکان ماسه والوہم بلشه ادراک نشي کوله ورنه وهم سلطان القوا او رئیسه قوا ده سوال په کمزه کې جوړ شو او درې بیا وه تاسو ما جز راته جزاه غه انت و چې څوکس په تقسيم په گني شرا ته لې بيزار اي کې ماوي چې تقسيم وحميدي ته و چې قاسم شي مخصوص فلان فلان الهخره سوالدارې چې ته چې د جو را جه د د تقسیم وهیم نه شررات للی ج او جه دې مدرې خصوک نه که نه وه دڅوک مدرې کې یعنی وه هم دې در را کونی شو کولی وه هم خو د ماګارو چې چې کې را نو ماتهته جوابوک نه هغه جوابدارې چې دا حصر د کم طررق نه دی کم خلک ما... کی وای وهم مدرک تیرے چاډه مانانګانو مته مانانګانو مدرک ما کې ول و وهم بل دا مطلب نه چې وهم دا کوي او نور سنی شکو له وهم ق سید القوا و رئیس القوا خو اقدر کارونه کولې دویم سوال تو وای چې جزء لا تجزادی توای چې پای کی تقسیم فرضې شریعت لاله ما مو تر دې اعتراض کې د یو شیخو سره شته نه چې پای کې تقسیم فرضې شریعت لاله زخو های پا دی تختب آنند کڑامار غر وست سور کولیشم فرست کولیشم نا تسنگا ویچی جو زیلات جزادی تو ویچایی که تقسیم فیم نشی رات للی نا منگ با جواب اوکو چی تقسیم فرزین دی دو مانا گانی نی یا فرزی په مانا دا تقدیر باحت سره او یا فرزی پا مانا دا تجویز سره نا فرز په مانا دا تقدیر باحت سره اگر دې توګه چې په اندازاو کې نو د شهوده کلامار غرم زولته کې اندازه کولای شما چې کړه دا پکی تابع کې چې د کلامار غرل ته پروت یې هغه شرف دی چې د کلامار غتوي د کلامار غرب ټول مونږ بیا قوتو زبرجد نه وو عقب بحث دی یو د شه یو فرد کومانه د تدوی دی علي سره چې اقل سم گئے جواز مور کای نو موږ وټو چې پای کې تقسیم په نه شيرات لاله یعنی تقسیم پکینی شیرا اتللی نہ قسئی نہ کشری نہ خیرکی او نہ وہمی او نہ فرضی یعنی اقل دا جائز نه ګڼی کې پدې کې له نور مزید تقسیم راشي نو د څې قسم جزء عند المتکلمن حق به او عند الحکما ای په حق نه ده نو دلته کې دا فرض نو معنی تقدیر بحث سر تر دې زیات لیکه شاید نه وي جوہر یعنی العين الذي اغا عين تبع عين تک ذکر کزک چہ مقسم په قسمینو کې معتبرینو مقسم څوټه آهن قسمه سوکتی یو غیر مرکب لکه جوهر یا مرکب لکه جسم سترک یعنی اغا عين چې قبول لنکسام لکه لا فعلا ولا وهمن ولا فرضہ وهو الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجزء الذي لا يتجزأ <تصفح> <تصفح> اودی وهو الجوهر الذي لا تجزىه جوز لا تجزاره هماتا صارو کچھ متکلمین تر تعبیر 50 تر کې 50 تر انور حکما تر تعبیر 50 تر کې جوز لا تجزات سره کوي ولم يقول وهو الجوهر غرض علما مو سوف ده فر سوال حاصل له سوالدارين فهمينه دی یو عین پدوق قسم لري یا به غير مرکبي یا به مرکبي چې غير مرکبي كل جوهرې لكه سوق وہ ہے الجوہر کل جوہر وے وہ ہے الجوہر او کل جوہر وے نو دا کل جوہر ولی وے وہ ہے ولی نہ جواب اں جواب دے داس کی کہ دا وہ ہے الجوہر که کو الا وے کہ دا غیر مرکب چرتا پچا کہ بن وے پجوز لایا تجزہ او جوہر فرد کسی چه به بنت لبیا بمن گو وی لیکن حکما کو عین غیر مرکب با جوہر کے بن نہ بولی بلکہ اغه وی کہ عین غیر مرکب نورم کی دلیشی عین غیر مرکبا نورم کی دلیشی لکہ مثال پتا اوربانے ها یولادہ یوازے صورت تے رقللی ڈاکرنگی نفوسی مجردی نو داٹولی خبری دی نو قدوہ ہوا الجوہر بے لے وے نو بیان مرددہ وے چیدہ غیر مراقب منحصر بے پجوز علایت جزا کے حالان کے غیر مراقب جو جوار فرد میں منحصر نہیں ہے بلکہ یہاں اور بھی بہت سے جواهر ہے اندل حکمہ کہ ابھی تک آپ نے اس کو پاتھ نہیں کر تا وہ زقوریاغا باتل کریم نہیں دی نوتا داغے دا وطن دا نہ سابقہ او قبلہ صح اثر کولے نشہ ولم هو الجواہر د سیونوی احترازا احتراز احتراز د وجہ المنع د احتراز ورود د دو یعنی که احتراز راشی ده ورود ده منعه او د ورود ده احتراز نا ذکر دا که و هوی نو حصر حسر معلومی نو بیا به ده احتراز کهو او دا غم منعه او ده احتراز تصویر داره چه بیعنه ماله احتراز کبه بیعنه ماله احتراز کبه کمشه چه مراکب نی اغا په حسر نده عاقلا فیل جوهر پا جوهر که بمانا الجوزی اللذی لا دیتا جزا بلکه دلتا كي ابطال الهایولا د ابطال لچانا او وسط سوره د ابطال لچانا د صورتنا او د قرنگه د ابطال دچانا د عقولنا دچانا د عقولنا او د غنوس نفوص فلكي اي بیا او انسانيه يا نفس مجرده ليت ام ذلك کدا خبره شي شي دا داغه بالا دامیږي چې مونږ ابطال د حیولا او د چاوکو د صورت د عقول او د نفوس مجرداو و دې ټول کو دی وای لکه څنګه چې نفوس انسانيه لري اخلاق او شرم داسې نفوس دي نفوس مجرداه چې لغیره واګه نه غا علم نو دا ټوري خبره به یوزله بحث با... چې باعث لیک نو بیا هو او دی او سپوری خطا باتلی کری ندی در امور دی باتلی کری ندی نو در عبارت به طریق الحسر صحیح ندی وعین در فلاسفه او ران دینا خود متکلمین و مسئله ذکر شده او س مسئله ذکر که که در فلاسفه فلاسفه وی لا وجود در جوهر الفرد اگر باید جوهر فرد سی شیلشتی عن الجوز الذي لا يتجزأ كما في شعر دو جوز لا يتجزأ عن سر کلام صادر کا ځکه خو کام د متکلمین سره بحث کئ ناغیتنه تعبیر په جوهر فرد پر, پر سر نه کئ آیتنه تعبیر په جوز لا يتجزأ سره نو ځکه دی وایندل فلسفه د فلسفو په نسبت باندې وجود لا وجوده للجواهر الفرد تعوی وجود د جوهر فرد ته فارمی شته وی دی جو ذیرا تجسد د او ترا کوب د جسم کې رینه انما هو من الاحیو دا, دا او السوره در چانه ده د احیولا او د صورت نه ده وګوره مولانا دا مسله کستا سی فکرې نه ما پروند خبرارښکل چې اصل کې متکلمین دا کې فرمایي جسم ماته پسو قسم لري مفرد دی وبل دا, دا مسله په جسم مراقب کې ده کله مسله په جسم مفرد کې دا. و فرات ترا مراد کینه ده متکلمین و داړه اجزا ولاته تجزاونه شي شهره جوړیږي هغه وینه دا اجزا ولاته تجزاونه جوړ نه دي بلکه جزء لا یا تجزا سی شهره اگر باطل له او یا تجزا شي شهره حق هو مراد تجزین تجذب تجزی الفعل لک بالقوا ات شیپه حالت تو قوت که موجوده نه کړه اعدومی کړه نو چه مراد تجازین تجازی بالقوشون و په پا جسم کسی شعر ایت سال بالفعل پا جسم کسی شعر ایت سال نو دیدہ سی ادلیل تھی کرکے گورا حیولا ثابت چې حیولا دا سی ثابت ہے چه حیولو دو مقدمے غواری ہا سو مقدمے غواری یاو چه اجسامو کے ایت سال لاشی باید سامو کسی شیر آشی؟ او دویم مقدمه دا چې هر متصل قابل نیسال لی هر متصل قابل نیچاره و بالفعل نا برجیا کرسنگی خو قابل چاره نو اس حیولات ثابیت ګوره گوره دسی بیس دا دو مقدمی دی چا دا پارا د اس ته تا حیولات دا پارا دیوائی گوره دا پا حکمت کی تا سویلی دی وبرحان هو أن بعض الأجسام القابل في الفقات يجب أن يكون في نفسه متصلة يجب أن يكون في نفسه متصلة نا خبرت ذكر كلمة بها رسطور القابل انفصال لا يأخذ بها يولادات ثابتة يقول وإجوز لا يتجازع في الشعر باطل او یتجزا سره هم مراد د تجزینه بالقوان په اقسام کې شیری ابتدان دا د څه دې دخل کې شیری ورنمن د ځاوله ته تجزاونه جوړ نه دی یوه غونډاره ده یو متصل شعر هر متصل قابل د انفصال هر متصل آن. قابل د چای یو یوشب متصلی او قابل د چای نشي د انپصال د بیا بخوهو جو الایا تجزا حق شی حالات کې جز الایا تجزا حق د کباطل باطل نو ار متصل قابل ده چای خ لا کوم مثال پتور زبل لا کوم مثال واخله لوټه ګिलास کې وګورې ګिलास کې وګورې دا ګिलास توبه ما خپل ګिलास توا ته ولې نو اول دا جسم متصل او متصل نو او څه شی راغې نو زدتا تاوی ما یا دا پریدا یاو گز لختا دا اغمی دس اکڑا ما اول ما تسلی ہو سی شه شو نو سانا تپوس کومه چی دا قابل دا انفصال سوکتی کتا ما تاوی چی قابل دا انفصال دا لختا دا دا قابل دا چار دا. دا صورتی جسمین دا دا قابل دا چار د انفصال, دا انفصال. نو دې قابلیت د انفصال ذکر شي کېږي چې د مکه موترسلو کړه مکه څو نو قابل سقوط ده لخت او مقبول سقوط ده انفصال او دا قانون دی چې قابل او مقبول مايي دی دا قانون دی چې قابل او مقبول شي چې موند کې تقابل د ادم او ملالکی د بیا وسې مايي خنو کې دا لخت شوا تواجود شته تاسو نو دوه توګه ته دا شي شعر له هغه اته ما ته وکه دا له هغه قبول لچا وک نو نو دا ان سره اتصال لازم وک نو نو چې اوس مې د څکل نو شي شعر نو مقبول سوک شو شبا انفصال کنا قابل سوک دي دا له هغه دا او مقبول فشره ولې دا له هغه سره اتصال لازم که کناو مخکي او دا قانون دی چې قابل او مقبول به شي شي نو کما یې نو کدا لغتا انتصال قبول کی د دې مطلب خداره کې اتصال او ان اتصال جمه شو د دې مطلب خداره کې څه شو د دې مطلب خدای نو د لغتا قبول د چا نشي کوله کدا لغتا نشي کوله نو په دې لغتا کې هوبل شي نشي خو یو دغه صورت ته دا او یو جسمی تعلیمی هغه مقدار د هغه مقدار نشي کوله سو کې نشي کوله کته وینا دالخت چمنګنی ماکرات دوه لخت دا یوګا د ون د مینم گسټه رااله دا د عدم نه رااله د چا نه رااله دو د عدم نه خوښه وجود تم نه راځي د عدم نه خوښه نو چې دالخت دا قابلیت نشو هغه نقدار قابل نشو دا عم نو د وجود تم نه راځي چې زنا نو اخر دا قابلیت به شو نو نورمنه کروش نارنجه نو پتاولہ جدار کیدا چې شری حیولا د ځنته حیولا او تلکی ماده هغه ماده کیدا کار دی چې په ذاته خودي شیم موي نه متصل ده نه منفصل ده خو دا متصل سره متصل کیږي او دا منفصل سره تو کیږي منفصل کی یا بیا دې با د شل سره یوم ده خو جنا لکه زمدا چودرياږي د پېټې بار د ذات سره نبي پليان دي نه نشنليان دي سم دي خو چې کوم دي کې پله بارشي بیا شي دي نو مطلب دا قرنګي دا ماده ده دا ماده چې کوم د پېټې بار د ذات سره متصله ده نه منفصله ده نه سره پېټې بار سره خو دا متصل سره متصل کېږي نه منفصل سره نو دلته ماده وره ماده قابلیت رجشو ده انفصال خو ماده پېټې بار د ذات څه موه چې ماده قادر هغې په اقتصاال <سؤال> اوس انفصالله نو قابله مقبول با بیا غلوبه او حاللوبه نه ده شئ ځکه حلا اعتبار د زات سره متصله نه ده غ متصله ده نه په متصل سره متصل کې یا منفصل سره نو قابله د حرات شو احتماده د زیتحم را دهله او دوچ چې د کدم د عدم نه صحرا د وجود ته را عدم د دو چې وجود تر دي راغلی نو وای حلا ثابتته شوه حلا ته شووه د چې حیرا ثابتته شو دا محل ده ده نو جماحال محل لپاره څه په کاری حال نه صورت جسمی جسم میم شته چې شته د صورت جسمی جسم د شېره چې د ماده په دی وګره هغه سترهغه بده په غو باندې الله خیره چا خیره ده ماده خامدګ شو تر ترکیب د جسم د اجازه لا ته جزاو نه شو کره حویلای د صورت نشو نو پروندل دا ویل چې حویلای ثابت کړ نو بیا وېدا قدیمه ده نو چې قدیمه ده نو عدم ناراضی حشر نشرمي دیکړه حشر غوډې تا وای بس بعد با الموت دې ته وای چې ټول چیزونه ختم شي وزرا او بیا شي نو وخت ته تم ناراضينه چې ناراضينه بیا و دغه څنګه راشي دیکړه پدغه خبره راته وتا چې دایره چې مونږه ساګد تکړه نګوردا د دې د ټولو نه اوله تمهيدي خبره کومه چې دا به ثابته خ... ثابت شوه هغه اثبات ته جز او اختل دغه نو متکلیمین <تصحان> و جوزیل آیا تجازہ حق دی باطل لے جسم جوڑ لے دے دینا دوو جس جوزیل آیا تجازہ باطل لے یا تزا سرے اور تجازینا مراد تجازیبی القوة دا یعنی پی الحال کشی رے اتصال پی الحال کشی رے اتصال دے اتصال دے نو دے حیولا دے اس بات تا پر یو پایسامو کې اتصال یو قبول دے چاکے د اتصال نو دا یو مقدمائی فردہ گا وانه شو نو ده حیرات اثبات ته لپاره موقفن علیه د غیب تعالی الجز ما شاء الله نو د ارای غي ویای نه غیره مراقبغه جوهر فرض دی جز الای تجزا ری ته خلق جو دی او ته تجزا هو واجب خلاف او عند الفلاسفه را فلسفه کو لا وجود للجوهر دی وی وجود د سره د جوهر فرض نشته کی جز الای تجزا ا ترکب د جسم انما هو من ال hàiرا و صورت در چانه دی د حیودا د صورت تر کو دی خبره باندې پوه شو چې حیلای کنه ثابت کړه حیودا د ثابت کو چی دي زړه کې دا باتم شو ته یې ځه اف شونې ته څل لار ا ر متصل قابل د چای ان شاء الله نوشمان مثال پښته یو لخت هر دوک لیش تد د چمنګه ماته دا قابله د رسال خان مخای که کني شنه بیا کو د دې لاته نو خامخودا قبول لچا کېر انفصال وزتان تاسو کوم چې قبول نه انفصال یې دې لخت وک کار مقدار وک یو یو ماذوم شیناله دو ګچونو اړه له وجود ته تدابل نه چې نه رااله ماذوم نه د ګچونو دو ناراضي تو وجود تر اغنې د والد شه وو د والدینه نو را دي دغه وجود پکار دې که څه شریکتن د ادم نه سارا د وجود تراله پکارهه له قانون تاذب شي کوله وینا پکار څو خیال راغلا په شوې کانا مطلب دا لري چې په دې کتاب د ادم د ساره د وجود ته څو نشي راتلیا کړو مقدار هم د شکیه دلته کوي چې لخت دا کارو کوي نه کوي اغه لخت چې تفصیل او کدا قبول لچاو کین تفصیل دغه قانون دې چې قابلیت او مقبول څوک سمایي نظر ته قابل څوک دې ان الله صفه درته شیال او مقبول څوک دې نو بیا بخوب اجتماع دې دینورشي نو معلومه صدا خبره چې دلته کې ماده د شېره چې په صورت کې کې متصله وا په صورت د انفصال کې منفصله شوه نو یو شېله ادب نو وجود استمرانه وي دا دا کارنګ چې ماده د دې به نوهما رانه غلا بهر حال خو د متکلمینو په نسباله عيني غير جو جوز لا تجزاره جوز لا تجزاه حق دې اوس متکلمین ما تقریبا صدريده لا عين اغ... پدې باندې کې آرسته وب شارح بیا داږي ذوق ذکر کې صلی الله علیه وبارک